četvrtkom. 6. lipnja 1984. godine u Normandiji na obilježavanju 40. obljetnice savezničkog iskrcavanja okupili su se predsjednici, premijeri, kraljevi i kraljice zemalja čije su trupe sudjelovale u toj najvećoj operaciji iskrcavanja u povijesti. Među tim uzvanicima bio je i 40. predsjednik Sjedinjenih američkih država, Ronald Wilson Reagan. Tog 6. lipnja on će održati vjerojatno svoja dva najbolja govora. Prvi je održao na Poinduoku, stijeni između plaža, Omaha i Utah. Na dan DNA te su stijene jurišali američki rangeri kako bi uništili bateriju topova. U tom su jurišu rangeri imali 50% gubitaka. 40 ljeta prošlo je od bitke koju ste ovdje vodili. Onoga dana kada ste osvojili ove stijene bili ste mladi. Neki od vas još gotovo dječaci koje su tek čekale najveće radosti života. Pa ipak, vi ste ovdje sve stavili na kocku. Zašto? Zašto ste to učinili? Što vas je navelo da zatomite nagon za samoočuvanjem i riskirate život da biste zauzeli ove stijene? Što je to nadahnulo ljude svih vojski što su za ovdje udružile u jednu? Gledamo vas danas i odjednom znamo odgovor. Bili su to vjera, lojalnost i ljubav. Oni koji su se borili u Normandiji snažno su vjerovali da je ono što rade ispravno, da se bore za dobro cijeloga čovječanstva, da će im Bog biti milostiv na ovome ili nekom sljedećem žalu. Bili su duboko svjesni, a Bogu hvala, tu svijest mi smo sačuvali do danas, da postoji golema moralna razlika između upotrebe sile u oslobađanju i upotrebe sile u osvajanju. Vi ste ovamo došli da biste oslobodili, a ne da biste osvajali. Istoga, ni vi, ni vaši drugovi, niste posumnjali u ispravnost onoga što činite. I imali ste pravo. Kasnije tog 6. lipnja, Regan je održao govor na plaži Omaha, mjestu najtežih i najkrvavijih borbi tijekom Dana D. Regan je bio opet u svom najboljem izdanju. Govorio je o Peteru Robertu Zanati, vojniku 37. borbenog inženjerijskog bataljuna, koji je u prvom valu jurišao na plažu Omaha. Vojnik Zanata preživio je rat, ali se nije vratio u Normandiju. Umjesto njega na proslavu 40. godišnjice došla je njegovak čer Lin Zanata, koja je pisala Reganu u oči proslave. Lin Zanata Hen počela je svoju priču citirajući riječi svojega oca, koji je obećao da će se vratiti u Normandiju. Završila je s obećanjem svome ocu, koji je umra od raka prije osam godina. Idem tamo, tata, i vidjet ću plaže i barikade i spomenike, Vidjet ću grobova i stavit ću na njih cvijeće, baš kao što si ti to želio. Osjetit ću sve stvari koje sam osjetila kroz tvoje priče i kroz tvoje oči. Nikada neću zaboraviti kroz što si prošao tata, niti ću dopustiti da to bilo tko zaboravi. I tata uvijek ću biti ponosna. Govor je do suza dirnuo mnoge veterane, ali on je bio upućen samo ljudima koji su 6. lipnja 1944. i urišali na Hitlerovu evropsku tvrđavu. Bio je upućen prema rukovodstvu zemlje koji je Regan dvije godine prije tog govora nazvao carstom zla. Istog strašnog rata naučili smo da nas je jedinstvo učinilo nepobjedivima. Sada u miru to isto jedinstvo čini nas sigurnima. Nastojali smo okupiti sve slobodo ljubive nacije u zajednicu odanu obrani i očuvanju naših svetih vrijednosti. Iskovan ukušnji rata, kaljen i oblikovan realnostima posljeratnog svijeta, naš savez je uspio. U Europi prijetnjo je obuz dana, mir je održan. Kroz riječi svojeg čeri, veteran Dana D. pokazao nam je značenje toga dana bolje nego što to može bilo koji predsjednik. Za nas, dovoljno reći ovo o vojniku Zanati i svim časnim i hrabrim ljudima koji su se borili s njim prije četiri desetljeća, uvijek ćemo se sjećati. Uvijek ćemo biti ponosni, uvijek ćemo biti spremni kako bismo uvijek bili slobodni. Zajednica iskovana u ratu i oblikovana u posjeratnom svijetu je NATO. Prijetnja je Europi koju NATO obuzdava je Sovjetski savez. Ali sada je 40. američki predsjednik išao dalje od obuzdavanja. Strategije koju je 1947. prvi puta zacrtao George Kennan. Sada se išlo na pobjedu u hladnom ratu. Pet godina nakon tog govora došla je 1989. godina čuda. Kada se počeo raspadati Varšavski ugovor ali do tih 80 NATO je trebao preživjeti 70 -te, posebno teške godine za taj savez. American sellers their willing the war. Well here we are we're, uh, right in the center of Saigon uh in fact just opposite just opposite the presidential power. Godina je 1968. U teta ofenzivi snage Sjevernog Vijetnama i Vjet Konga pretrpjele su katastrofalne gubitke. Vjet Kong je prestao postojati kao borbena sila. Rad protiv američkih i južnovjetnamskih snaga vodići isključivo regularna sjeverno vojska. Ali paradoksalno vojni poraz donio je veliku političku pobjedu Sjevernom Vjetnamu. Američki predsjednik Lyndon Johnson prekinuo je bombardiranje Sjevernog Vijetnama i počeo pregovore u Parizu koji nisu davali nikakvog rezultata. Na ulicama američkih gradova studenti su demonstrirali protiv vijetnamskog rata. Accordingly, I shall not see and I will not accept the nomination of my party for another term as your presi Lyndon Johnson se te 1968 kada su ga studenti nazivali ubojicom, a njegova mu demokratska stranka počela okretati leđa, odlučuje da se neće kandidirati na sljedećim izborima. U studenom 1968. na izborima je pobjedio Richard Nixon. Od svih predsjednika u 20. stoljeću Nixon je bio najispremniji za to mjesto. Posebno je bio dobro upućen u međunarodne odnose. Ali Nixon je imao i svoju tamnu stranu, koja će ga odvesti u aferu Watergate, najveći skandal u povijesti Sjedinjenih američkih država. Govori dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predsjednik Nixon... I administracija koju personificira on i njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost Henry Kissinger, kasnije njegov državni tajnik, je bila novum u američkoj i vanjskoj politici i uopće američkoj politici na nekoliko fronti. Jedna je bila tajnovitost koja je možda i uzrokovala pad Nixona i e, njih dvojica su imali veliku ambiciju da doista nešto u svijetu promjene, naravno uzimajući u obzir da su okolnosti, da su prilike sazrijele, da su stvari morale jednostavno mijenjati u, u, u svijetu. E, mislim kad govorimo o Nixonu e, i Nixonovoj politici prema NATO, onda, onda se to treba gledati u njegovoj globalnoj e, schemi. A globalna schema je ona goruća pitanja. Europa i NATO ipak nisu tada goruće e, pitanje. E, konačno čak su i evropske integracije bile koncem 60. E, godina se ponovo e, pomaknule, nakon što su Francuzi odlučili zbog svek snažnije Njemačke prestati blokirati londonski ulazak u, u klub e, e, zapadnoevropskih zemalja. E, dakle, to je na jednoj strani, a s druge strane Vjetnam... Apsolutno pitanje Vijetnama, pogotovo za američke biračke, nikakav NATO, ali Vijetnam apsolutno. E, I onda ono što se dogodilo na relaciji Washington Peking Moskva su bile prvorazredne stvari koje su definirale evropski, e, i evropska e, zbivanja. Prva sovjetska atomska bomba eksplodirala je 29. kolovoza za 1949. u Semipalatinsku u Sovjetskoj republici Kazahstan. Do kraja 60. godine 20. stoljeća nuklearnom klubu pridružile su se Velika Britanija, Francuska i Kina. Pod zemlju u ojačanim bunkerima ukapale su se interkontinentalne balističke rakete. Neke su bile stacionirane na kamionima ili željezničkim kompozicijama i stalno su mijenjale svoj položaj kako bi ih se teže moglo uočiti. Strateški bombarderi naoružani nuklearnim oružjem i njihove posade bili su 24 sata u stanju pripravnosti. Nuklearno oružje postalo je sastanim dijelom strategije dvaju blokova. U lipnju 1965. godina u stožaru Južne armijske skupine Varšavskog ugovora održana je vojna igra. Cilj igre bilo je uvježbavanje početka ofenzivnih operacije Varšavskog ugovora iz Mađarske prema zapadu i jugozapadu. Bio je to dio opće ofenzive snaga Varšavskog ugovora na zapadnu Europu. U toj igri napad je započao nuklearnim oružjem. Vrijeme udara 23. lipnja 1965. 7 sati ujutro. Jačina nuklearnog oružja 2 puta 500 kilotona. Cilj Beč. Gubici, grad potpuno uništen. Vrijeme udara 702, jačina nuklearnog oružja 500 kilotona, cilj zrakoplovna baza Erding. Gubici sve površinske zgrade i šest zrakoplova uništeni. Vrijeme udara 702, jačina nuklearnog oružja 500 kilotona, cilj Minhen, gubici grad uništen. Vrijeme udara 702, jačina nuklearnog oružja 500 kilotona, cilj zračna baza Avijano, gubici sve površinske zgrade uništene. Vrijeme udara 7.02, jačina nuklearnog oružja 500 kilotona, cilj Verona. Gubici, grad potpuno uništen. U toj igri snage NATO-a su uzvratile. nato nuklearno oružje uništilo je Budimpeštu, Debricin i druge gradove. Nakon razmine nuklearnog oružja, snage Vašavskog pakta napadaju konvencionalnim snagama Austriju i tamo uništavaju snage nato saveza. Iz Austrije vojske južne armijske skupine Varšavskog ugovora udaraju na dva pravca, prema Bavarskoj i Sjevernoj Italiji. Nakon 11 do 13 dana zauzeta je Sjeverna Italija, Dobreše i Bolonje. Tada nastupa pauza u koje se trupe trebaju odmoriti i ponovno popuniti, a vodstvo Varšavskog ugovora treba odlučiti hoće li zauzeti obrambene položaje ili zauzeti cijeli Apeninski poluotok. Godine 1958. zaplovila je prva podmornica na nuklearni pogon. Na svom putu američka nuklearna podmornica Nautilus preplovila je put od Daljaske do Grenlanda neizranjajući ispod debelog artičkog leda. Godinu dana nakon prve plovidbe Nautilusa u prosincu 1959. u borbeni sastav američke mornarice ušla je prva nuklearna podmornica naoružana raketama s nuklearnim bojevim glavama. Ubrzo su takve podmornice dobile i sovjetska, britanska i francuska ratna mornarica. Te su se podmornice šuljale u dubinama oceana, spremne da u svakom trenutku lansiraju svoj ubojiti teret. U 60. godinama počelo je jačanje sovjetske ratne mornarice, koja u 40. i 50. godinama jedva da je i postojala, govori Robert Barić, vojni analitičar i pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Sovjetska strana u tom trenutku zbilja nije imala nikakvu ratnu mornaricu. Već prije drugog svjetskog rata postojali su planovi izgradnje klasične velike ratne mornarice, pokrenuta je čak i gradnja prvih bojnih brodova, što je sve stalo. I nakon 45. godine u sovjetskom savezu pojavile su se dvije škole mišljenja u pomorskim Krugovima. Prva je zagovarala, znači, gradimo veliku, klasičnu mornaricu, nosače, bojne brodove, teške krstarice, e, međutim, Sovjetski savjed jednostavno i da je htjeo to raditi, nije mu ni, ne samo ekonomske sposobnosti, nego čak ni dokove u kojima bi mogao graditi nosač aviona ili bojni brod. I sad je tu došla druga, ta nova škola koju je predvodio admiral Gorškov zapravo, koja je rekla ne ne možemo klasično ići protiv e, američke vojne nadmoći na moru jer jasno Amerikanci su njihove udarne grupe aviona nosača aviona koje su tada imale e, u 50-ima bile kao što sam rekao jedno od glavnih sredstava za nanošenje nuklearnog udara na sovjetski savez e, cilj je bio e, zaustaviti mogući prodor e, američke flote znači u sjeverno more e, Odakle bi bile u mogućnosti izvršiti nuklearni udar po samom središtu Sovjetskog saveza. I zato je pokrenut prvo veliki podmornički program izgradnje konvencijalnih podmornica, a s druge strane pokrenut je i program razvoja protubrodskih e, raketnih e, i krestaričkih projektila. E, e, kao jeftinog odgovora na e, prijednju koju su predstavili američki nosači aviona. Ali glavni cilj dakle, sovjetske pomorske strategije od sredine 50-ih pa sve do sredine 60-ih bio je spriječiti američki prodor dakle, ovdje na sjever i mogućnost dakle, izvođenja nukleonog udara. Po cijeloj zemaljskoj kugli raširile su se mreže prislušnih i promatračkih postaja, radara za rano upozorenje, špijunskih zrakoplova i brodova. U zemljenu orbitu lancirani su špijunski sateliti. Oni su trebali pomno pratiti protivnika i upozoriti na mogući iznenadni napad. Nuklearni rad postao stvarnost i dva su se suprotstavljena Vojno-Politička saveza spremala za njega. Od srednje 60. Sovjetska ratna mornarica dobila je novu zadaću. Naime, SAD su krajem 50. uvele prve balističke podmornice nosače projektila. To se dogodilo u Sovjetskom savezu sredinom 60. kada se počela pojavljivati klasa Jenki, prve stvarne podmornice koje su predstavljale recimo, odgovor na ove klasu George Washington itd. jer ove prijašnje podmornice klase Golf to je jednostavno bilo da su stavili dva, tri projektila i gotovo. I sada je njih trebalo zaštititi. Sada to postaje druga primarna zadaća sovjetske flote, zaštita tih podmornica a to je znači da se djelovanje mora prednijeti i na Atlantik. Jer e, to je prva generacija tih sovjetskih e, balističkih projektila lansiranih iz podmornica. Napravo mogli bi reći druga. Prva je bila ova kraja 50. koja su imala do, do 600 km. Druga je imala već SSN 6 2500-3000 km. Što znači da one moraju doći do američke obale u blizini da bi mogli lansirati projektile. I naravno, to je značilo da se mora probiti e, tzv. geuk linija, Greenland, Island, United Kingdom, i uči u Atlantik. I naravno, e, sposobnosti od sredine 60. i nadalje su, sovjetske mornarice su dakle krenulo se prema ekspanziji. Ne samo tu, nego i na Tihom oceanu. A tome je e, to me u 70. ima dodan i novi zadatak, a to je sred, e, u presjecanje pomorskih linija komunikacije. Zato što je NATO izuzetno ovisio u slučaju nuklearnog sukoba o brzoj doprimi američke pomoći. Jer sve analize NATO govorile su da s obzirom na sovjetsku superiornost u konvencijalnom oružju, NATO neće imati puno vremena i ukoliko ne dođe konvencijalna pomoć u roku 15 do 30 dana, morat će se preći nuklearni praga. U tako opasnom svijetu počelo se razmišljati o popuštanju napetosti. Utrka u naoružanju i stalni oprez od napada koštali su i puno novaca. Nixon i Kissinger odlučili su završiti rat u Vjetnamu i ograničiti utrku u naoružanju, ali to nisu mogli napraviti lijepim riječima. Počeli su svoju čuvenu troku diplomaciju, a najvažniji korak te diplomacije bilo je otvaranje crvene Kine prema Sjedinjenim državama. Amaova Kina bila je ogorčeni protivnik Sovjetskog saveza. S Kinom kao saveznikom Sjedinjenih država Sovjetski savez dva puta će Razmisliti o mogućem napadu Na SAD i zapadne saveznike A sjeverno-vjetnamski režim Prihvatit će sporazum o prekidu borbi U Južnom Vjetnamu Prema tome trebalo je završiti Što uh, povoljnije za američku stranu Rat u Vjetnamu uh, A s druge strane dogodio se I uh, što je početak detanta Među vele silama Dogodio se taj uh, iskorak prema, prema Pekingu da je Henry Kissinger došao u posjet Pakistanu, simulirana je bila njegova bolest, on je ostao lažno ili za javnost, ostao je u Pakistanu nešto duže i onda odletio u Peking na tajne pregovore koji su doista bili prodor u, diplomatski i poslali signale Moskvi da ozbiljno razmisli u kojem smjeru će se politika Brežnjeva i Kosigina dalje okretati. To je donijelo, doista dovelo do smanjenja tenzija u svijetu i činilo se da će, da će, da će to jedno vrijeme tako i trajati, međutim i počeli su konačno i pregovori oko strateškog nuklearnog naoružanja pa i njegovog smanjenja i koliko god su bile velike kritike američke desnice ili konzervativnih krugova pa i u sovjetskom savezu da zapravo smanjenje oružja nije potrebno sovjetima jer je sovjetsko oružje lošije i manje precizno pa da onda sad njegovim dakle da jedino brojem mogu parirati američkoj strani i troškovi su bili ogromni i tu, tu su učinjeni učinjeni su pozitivni pozitivni koraci Politiku detanta Dramatično je otvorio njemački kancelar Willy Brandt, koji je nakon što je Njegova socijaldemokratska stranka Pobjedila 1969. na izborima Počeo svoju Ostpolitik Istočnu politiku Namjeravao je priznati Istočnu demokratsku republiku Njemačku Priznati crtu Odra Nisa Kao granicu između istočne Njemačke i Poljske I poboljšati odnose sa Sovjetskim savezom. Soviti su prihvatili detant kako sa zapadno-europskim državama, tako i sa sjedinjenim američkim državama. Komunističku ideologiju e, nije isto tako bilo posve jasno i normalno da se ide u pregovore. I da se pregovara i da se smanjuje na oružanje, kad, i ona, kad se očekuje da će doći do sukoba između ili da pobjede komunizma u jednom trenutku. Međutim, upravo zbog toga. I zato je ta marksistička ideologija kad kada tako fantastično fleksibilna da možete zaista, kao i mnoge ideologije, konačno svašta u nju u, u, ugurati. Oni su mislili da nema razloga sada ne pre pregovarati jer i ovako i onako će komunistička ideologija triumfirati. Uh, pa sad, pet godina prije ili pet godina kasnije, e, nema nikakve veze, idemo popraviti prilike ili olakšati se prilike u vlastitoj zemlji ili u vlastitom bloku zbog toga što e, su ljudska očekivanja i ljudske, ljudska stremljenja u 70. godina u istočnim zemljama ili zemljama pod sovjetskim nadzorom postala takva da ste vi morali jednostavno zadovoljiti. Na ovaj ili onaj način, a to se sa prevelikim izdvajanjem za, za nuklearno ili za sva druga oružja jednostavno nije više moglo. Trebalo se, trebalo se pokušati nešto na tom, na tom smislu, na tom planu učiniti. 26. svibnja 1972. U Moskvi predsjednik Sjedinjenih država Richard Nixon i Leonid Bražnjev, generalni tajnik sovjetskih komunista, potpisali su SALT-1, sporazum o ograničenju strateškog naoružanja i sporazum o antibalističkim projektilima. Tako su završile godine tajne i otvorene diplomacije između SAD-a i sss a Nixon, Kissinger i Pratnja u Mosku stigli su 20. svibnja i onda je počela predstava koju opisuje Henry Kissinger u svojim memoarima. Rastrzani ritam sastanaka na vrhu bio je pojačani time što je u Sovjetskom savezu raspored, pojam u najboljem slučaju aproksimativne vrijednosti. Rokovi sastanaka upisani u naše programe uglavnom su bili teoretski. Ponekad bismo satima morali čekati dok su se sovjetski rukovodioci pripremali, bili na sjednicama politbirova ili jednostavno nestajali. Čovjek nikada nije mogao biti siguran u vrijeme, mjesto i temu sastanka, ma što bilo unaprijed dogovoreno. Nikada nije bilo jasno jesu li brojna odgađanja i promjene bile oblik psihološkog ratovanja ili jednostavno sovjetski stil rada. Kada je Brežnjev posjetio Sjedinjene države 1973. godine, sjedio je na svojoj terasi u Camp Davidu, točno ispred Nixonove brvnare, razgovarajući sa savjetnicima u vrijeme dogovorenog sastanka s Nixonom, kojeg je dva sata ostavio da čeka bez objašnjenja ili isprike. Tijekom razgovora na Moskovskom sastanku to nije bio jedini čudan potez sovjetske strane. Nakon potpisivanja sporazuma o suradnji u svemiru, bilo je planirano da se Sat vremena nakon potpisivanja krene u automobilskoj koloni. Brežnjev je međutim sve prešao. Dok su oni Nixon napuštali svečano potpisivanje, iznenada je predložio da obojica odmah odu u daču. Nixon je prihvatio, teško da je mogao učiniti bilo što drugo jer ga je Brežnjev fizički gurao u automobil te su dvojica vođa odjurila Brežnjevljovom limuzinom. Predsjednikovi savjetnici relativno brzo nauče da se drže blizu šefova, stoga sam uskočio u kola iz pratnje vičući jednom pomoćniku da moji suradnici moraju sami pronaći put do Dače. Bila je to absurdna naredba. Nitko od Amerikanaca nije znao gdje je Dača. Putovanje je bilo mučno i izbunjujuće. Glavne Moskovske avenije imaju barem šest prometnih trakova, od kojih su oni unutarnji rezervirani za najviše rukovodioce i značajne osobe. Bilo koji automobil na unutarnjem traku ima automatsku prednost na svakom raskršću. Da je sovjetska javnost manje disciplinirana i da manje pazi na prometne propise, nijedan član politbirova ne bi dugo živio, jer njihovi vozači jure moskom brzinom od stotinja km na sat, ne obraćajući nimalo pažnje na semafore, osnjenjajući se na pretpostavku da će svako raskršće biti čisto kad se oni približe. Što više, automobili slijede jedan drugoga na malenoj udaljenosti. Da se prednji automobil naglo zaustavi, krvoproliće bi bilo neminovno. Nakon stanovitog vremena čovjek se prepusti fatalizmu. Usproko s tim čudnim događajima, povijesni sporazum i SALT-1 i sporazum u antibalističkim projektilima potpisani su. I tako je počelo najsjajnije doba detanta. Ali on neće dugo trajati, jer će sovjetska moć sve više rasti. Jedan od tvoraca detanta morat će odstupiti s mjesta predsjednika zbog afere Watergate. Uz to, zapadnoevropski savjeznici u NATO-u pobojali su se da će se iza njihovih leđa dvije sile dogovoriti. U Europi je bio problem sljedeći, da su evropski saveznici nisu baš najbolje prihvatili smanjivanje konvencionalnih snaga NATO-a, jer usprkos tome što je Nixonna administracija Rekla da ona neće e, značajnije smanjivati e, konvencijne snage NATO-a u Evropi, odnosno povlačiti američke snage. Ona je to već počela polagano raditi jer je bila prisiljena. I to je e, početkom 70. izazvalo zabrinutost Evropi, za zapadnu Europi posebno s obzirom na činjenicu da je došlo do e, krajem 60. i tokom 70. do jačanja e, Varšavskog pakta i sovjetskih snaga. O čemu se radilo? 1975. godine u istočno Njemačkoj, Poljskoj, Čehoslovačkoj i Mađarskoj nalazila se 31. Diviz, sovjetska divizija s ukupno 500.000 sovjetskih vojnika. Njima je treba dodati i 30 divizija ostalih članica Vaštinskog pakta, kao i 40 divizija koje su bila strateška pričuva u ovim zapadnim dijelovima Sovjetskog saveza. Međutim, za razliku od one situacije e, krajem 40. i početkom 50. to više nisu bile e, ono, ne baš najpripremljenije snage za borbu. Naime, tokom 60. godina, krajem 60. E, i Sovjetski savez je postigao strateški e, nuklearni paritet sa SAD-om, znači prihvaćena je ova strategija uzajemnog sigurno uništenja MED. Obe strane su je tiho prihvatile, što je značilo da treba mijenjati sovjetsku vojnu strategiju. Jer je tokom 50. pod utjecanjem Hruščova i sve do srednje 60. se smatrao, dakle, budući sukob biti će e, nuklearan, biti će vrlo kratak, konvencionalno oružje postoji zastarjela. To se sada počelo mijenjati. Detant je počeo gubiti na privlačnosti. U lipnju 1974. senator demokrat Henry Jackson pred odborom za kontrolu na uružanje američkog senata iznio je ovu kritiku detanta. U trenutačnoj sovjetskoj terminologiji detant ili miroljubiva koegzistencija označava stratešku alternativu otvorenom militantnom antagonizmu uperenom protiv takozvanih kapitalističkih zemalja. Detant ne znači da će Sovjetski savez ili njegovi saveznici odustati od politike konflikta s liberalnim zemljama Zapada. Frontalno sučeljavanje ustupit će mjesto neizravnim oblicima borbe, koje možemo opisati ideološkim. U sovjetskoj praksi taj termin obuhvaća subverziju, propagandu, političke ucjene i obavještajne operacije. Utjecajnom senatoru pridružili su se i drugi, pogotovo kada su saznali za jačanje sovjetskog konvencionalnog i nuklearnog arsenala. Sovjetske divizije počele su se naoružavati prv, sa tenkovima T-64, T-72 e, i e, divizije zemalja Istočnog bloka su dobivale bolju opremu nego prije. Poslije sad kad su bile pod direktnom kontrolom Moskve pa je isključena je mogućnost da se pokuša nešto samostalno dogoditi u osnovu 68-godina intervencija u Slovačkoj je to jasno pokazala. E, dakle, što je to dovelo? Dovelo je do toga da je sovjetska strana sa jačanjem svojih konvencijalnih sposobnosti početkom 70. ponovno revitalizirala koncept vođenja bitke u dubini protivničkog teritorija. To je koncept koji je razvijen početkom 30. godina i poslije je bio zanemarije. Nemarije. strategije bila je u probaju linije obrane protivničkih snaga. I nakon toga slanju drugog ili trećeg ešilona snaga koje bi napravile brzi prodor u protivničku pozadinu i uništile snage protivnika prije nego što bi se one mogle mobilizirati. Dakle, istočni blok je stekao sposobnosti vođenja kratkog i intenzivnog konvencionalnog sukoba u Europi. Posebno se to vidjelo na napretku sovjetskih zračnih snaga koje su sve do početka 70 i bile primarno imale su primarnu zadaću e, zračne obrane. Međutim, uvođenjem novih borbenih aviona e, razvijene su sposobnosti ne samo pruženja bliske zračne potpore na liniji bojišta, nego i izvođenja dubokih udara, zračnih udara u, poz, u NATO u pozadinu. To su bili oni ovaj Su-24 borbeni avioni koji su zbilja revolucionirali sovjetsku frontovsku avijaciju. Dakle, osim toga, NATO je zabrinjavala i činjenica da te e, revitalizirane ko e, kondencijalne sposobnosti Sovjetskog saveza, njegovih saveznika, e, ukidaju mogućnost e, ranog detektiranja mogućih sovjetskih priprema za napad. Najme, prije se očekivalo da će e, NATO imati uvijek dovoljno vremena da otkrije privlačenje novih snaga, pripreme za napad. Međutim, sada e, su zapadne procidične na tome da se taj period smanjuje samo u roku od 4 do 5 dana shelling with long range artillery very accurate and very deadly. Godine 1975. sjeverno vjetnamske trupe ulaze u Sajgon, glavni grad južnog Vijetnama. Crveni Kmeri dolaze na vlast u Kambodži, a komunistički pokret Patet Lao uzima vlast u Laosu. Te iste 1975. godine Angola i Mozambik dvije velike portugalske kolonije dobivaju nezavisnost. I na tih država dolaze prokomunističke vlade uz otvorenu potporu Sovjetskog saveza i Kube. Obje zemlje ležale su pored važnih tankerskih i trgovačkih pomorskih putova, koji su prolazili preko rata dobre nade. Godine 1974. na vlast u Etiopiji dolazi pukovnik Mengistu Harle Marijan. Tri godine kasnije iz jednog od njegovih brojnih ratova od poraza ga spašavaju Sovjeti i Kubanci. Stvari će postati još gore 1979. kada je u Iranu, vitalnom američkom savezniku, svrgnut šah, a na vlast dolaze islamski svećenici na čelu sa ajatolahom Hominijem te 1979. na Božić Sovjetski savez ulazi u Afganistan. U Europi stvari isto tako nisu išle nabolje. Ono što je možda bilo u, predstavljalo prekretnicu je 1976. godina kada je Sovjetski savez počeo razmještati prve balističke projektile srednjeg dometa SS20. E, naime to je bio dio modernizacije projektila ovih starih projektila SS4 SS i SS5 razmještenih krajem 50-ih početkom 60 Međutim E, svojom preciznošću e, ti projektili su sad po, doveli i u, izravno u pitanje ovu strategiju fleksibilnog odgovora, već i prije načet svim ovim događajima, e, jer su zapravo mogli ugroziti i ove nuklearne sposobnosti NATO-a, to jest taktičke nuklearne snage NATO-a koje su bile razmišljene u zapadnoj Europi. Zbog toga e, odgovor koji je predložila američka strana bila je modernizacija ne, prvo konvencionalnih snaga NATO-a, ali i razmještaj nove generacije nuklearnih sustava kratkog i srednjeg dometa Europi. Tako je u prosincu 79 godine predsjednik Carter donio odluku u početku razmještaja balističke projektila Pershing 2 i ovih krastarećih projektila. U vrijeme dok se činilo da Sovjetski savez spobjeđuje u hladnom ratu, predsjednik Sjedinjih američkih država bio je Jimmy Carter. Jimmy Carter je imao malo iskustva u vanjskoj politici i bio je pod dojmom svoja dva najbliža suradnika koja su se međusobno razlikovala. Jedan je iz jugoslavenskih ratova poznati državni tajnik Cyrus Vance koji je... Češće zalagao za jednu liniju popuštanja i e, mirnijega pristupa Sjedinjenim so, o, Sovjetskom savezu. A drugi je bio e, danas poznati analitičar i državni e, taj, savjetnik za nacionalnu sigurnost, e, Bražinski, e, poljskoga porijekla, e, koji je e, strašno inzistirao na oštroj liniji prema, prema Moskvi i ta linija je pobjedila nakon intervencije u Afganistanu. Možda se moglo drugačije protumačiti sovjetsku intervenciju jer ona je zapravo kasnije eh, ono što se u Afganistanu kasnije počelo događati ugrozilo je i jednu i drugu zemlju eh, ili svijet zapadnog kruga ako hoćete. Eh, međutim eh, kod Cartera se moglo dogoditi da u nekoliko dana eh, pošalje eh, pozitivnu poruku Moskvi a onda iza toga eh, Pošalje otvoreno pismo nekom sovjetskom disidentu da bi ga generalni onda sekretar iz Moskve optužio za uplitanje u sovjetske unutarnje poslove. Carter možda nije bio najsretniji izbor za taj trenutak, iako, iako je pitanje je li u tim, u toj, tim okolnostima i mogao bitno drugačije voditi politiku. U svakom slučaju njegov neizbor 80. godine i dolazak e, Ronalda Regana e, na vlast, kao i onih krugova koji su stajali, za njega je označio zapravo kraj, e, kraj detanta i ulazak svijeta u takozvani drugi hladni rat. Gdje je predsjednik Regan e, e, zaključio da sve sovjetske intervencije u trećem svijetu pokazuju da je sovjetski savez i komunizam ponovo u nastupu i u naletu, da mu se treba suprotstaviti svugdje. Da Vjetnam nije bio američki poraz i da se amerikanci ne trebaju libiti i intervencija i vlastitoga naoružanja i korištenja naoružanja u dijelovima svijeta gdje se američki interesi ili interesi demokracije, kako je češće govoreno, gdje su ugroženi. Ram 70-ih godina Sovjetski savez razmjestio je u istočnoj Europi rakete SS-20, njih 900 komada. Bila je to nova generacija projektila srednjeg dometa. Te su rakete imale tri bojne nuklearne glave i bile su smještene na mobilne nosače. Teško ih je bilo pronaći i mogli su biti ispaljene protiv svakog grada u zapadnoj Europi. Od lansiranja do pogodka prošlo bi manje od desetak minuta. Lideri Zapadne Europe očekivali su da Sjedinjene američke države uzvrate sličnim potezom, kako bi se uvjerili da SAD su još uvijek predane obrani Zapadne Europe. Ali Sjedinjene američke države bile su u ekonomskoj i energetskoj krizi. Prestiž SAD-a znatno je pao nakon iranske islamističke revolucije i nakon što je Iran 444 dana držao američko diplomatsko osoblje u Teheranu kao taoca. A činilo se i da je Sovjetski savez u prednosti, od Afganistana do Angola i od Nikaragve do Vijetnama širio se što komunistički utjecaj, što sovjetske oružane i obavještajne snage. A onda je u Bijelu kuću izabran Ronald Reagan i počeo je razmištaju u zapadnoj Europi 572 krstareće i Pershing-2 rakete. Predsjednik vlade, nizozemske i kancelar Njemačke, socijaldemokrat Helmut Schmidt, pristali su razmistiti rakete na tlu svojih zemalja. Naravno, Margaret Thatcher također je dala pristanak za razmješta raketa u bazama na britanskom tlu. Konačno, Reagan je uočio da zaštita stanovništva praktički od sovjetskog nuklearnog naružanja ne postoji. I, e, dakle, Holokaust bi se dogodio. Pitanje je koliko bi se ljudi spasilo u posebnim skloništima eventualno. Zbog toga je... E, izašao sa uh, rat, tzv. Ratom, ratom zvijezda, gdje su Amerikanci trebali konstruirati oružje koje će još u zraku ili atmosferi uništavati uh, uh, sovjetske rakete koje bi trebale uh, napasti uh, Sjedinjene države. To je definitivno promijenilo konstelaciju i sve saltove i sve prijašnje sporazume jer, jer to ako, ako bi takvo oružje bilo konstruirano, ono bi Sovjetski savez definitivno ostavilo u uh, ugroženim i, i svoje Sovjetsko oružje onda možda ne bi imalo, imalo smisla. Ušlo se u jednu novu spiralu uh, naoružanja pojačanoga koji je za i onako potpuno iscrpljeno uh, sovjetsko gospodarstvo se pokazao katastrofalnim. To je jedno od tumačenja kraja Hladnog rata. Možda je Ronald Reagan sa svojom politikom velikog trošenja uh, u vrijeme kad su Sovjeti imali nesposobno, uh, nesposobno, bolesno i staro rukovodstvo. Dakle, nakon ostarjeloga i prilično sujetnog Brežnjeva posljednjih godina, koji je nakon nije bio uh, čovjek velikih, velikih promjena. Došao je jedan reformator, ali bolestan i, i, i kratkog života, Jurij Andropov i onda Konstantin Črnjenko. Sve do Gorbačova, tih prvih pet godina, 80. godina se čekalo, čekalo da se u Moskvi dogodi jedno trajnije rješenje. I Sovjeti su u to vrijeme gubili, gubili dah. Čekali su se promjene i to je u, u tom kritičnom trenutku za, za tu zemlju zapravo značilo katastrofu. Sada se Sovjetski savez našao u nezgodnom položaju. SS-20 bio je precizno oružje, ali cijela zapadna Europa bila je onako udomitu sovjetskog nuklearnog oružja. I svaki se cilj mogao pogoditi u relativno kratkom vremenu. Ali sada su u zapadnoj Europi razmješteni projektili koji su za manje od 10 minuta mogli pogoditi bilo koji cilj u istočnoj Europi i evropskom dijelu Sovjetskog Saveza. to, Pershing 2 i krstareći projektili bili su puno precizniji od sovjetskih raketa. I sada dolazimo uh, do jedne vrlo zanimljive činjenice. Sovjetski Savez i saveznici su dokle u 70-ima uspeli revitalizirati kopnene snage počeli su razmišljati projektile srednjeg dometa. Međutim, to zapravo ironično nije pridonijelo kod Sovjeta osjećaj sigurnost, nego stvorilo sve veću nesigurnost. Naime, dio ovih programa revitalizacije kopnih snaga je predstavljala i doktrina takozvana Erland Battle, vojna doktrina SAD-a, koja je počela se razvijati i provoditi u prvoj polovici 80. godina. Naime... Ključove doktrine bilo je integriranje svih dostupnih ofenzivnih vojnih sredstava, znači i konvencionalnog oružja zračne moći, ali ako treba i nuklearnog i kemijskog oružja u borbi protiv protivnika i to izvođenjem udara ne samo na prvu liniju bojišta nego već e, i napad na ciljeve u dubini protivnika, znači drugi treći, četvrti je ešilon Sovjetskih snaga e, da se o, dakle, prvo slomi napad, ali onda slomi mogućnost e, poduzimanja drugoga i trećeg napada. I američka strana je krenula zbog toga u razvoj niza visokotehnoloških oružanih sustava od kojih su neki ušli u naoružanje, neki nisu, koji bi to mogli omogućiti. Ovakav događaj razvoj događaja na sovjetskoj strani izazvao veliku zabrinutost. Dakle, premda je da sovjetski savez imao tu nadmoć, pojava novih visoko sustava u kombinaciji s novom vojnom doktrinom NATO-a, a također eh, SAD-a, a NATO je također počeo pripremati doktrinu takozvani napad na snage koje slijede follow on force attack u biti toj, koja se dopunjavala s ovom Erlen Bettle doktrinom eh, je u sovjetskoj percepciji eh, mogla dugoročno uništiti tu prednost. Isto tako, uvođenje je projektila Pershing dva krstarićih projektila Zajedno sa reaktiviranjem bombardera B1 je otvaralo mogućnost da SAD izvede prvi strateški nuklearni udar iznenadni na sovjetskoj strani, jer zapravo Pershing-2 je s obzirom na svoj domet i preciznost, javila se mogućnost da on bude iskorišten za udar na sovjetski zapojedni sustav i pitanje je da li bi sovjetski zapojedni sustav mogao u roku recimo od pet minuta koliko, treba, koliko bi trebalo tom projektilu kad je lansiran iz zapadne Njemačke do Signe ciljeve u Sovjetskom savezu oko Moskve, mogao reagirati. Varšavski ugovor utemeljen je 14. svibnja 1955. godine. Taj ugovor o prijateljstvu, suradnji i međusobnoj pomoći potpisali su Sovjetski savez Albanija, Bugarska, Čekoslovačka, Mađarska, Poljska i Rumunjska. Albanija je izašla iz ugovora 1968. godine. Ugovor potpisan na 30 godina produžen je 1985. A četiri godine kasnije taj ugovor postao nevažan. U godini čuda nestali su komunistički režimi u istočnoj europi Godine 1991. 1. srpnja predstavnici zemalja članica baršavskog ugovora okupili su se u Pragu i proglasili taj ugovor nepostojećim. Uskoro je prestao postojati i Sovjetski savez, NATO je pobjedio u hladnom ratu, govori Robert Barić, vojni analitičar i pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. I kakva je bila sovjetska reakcija? Dakle, sovjetska strana je pokušala sredinom 80-ih reorganizirati svoje kopne snage u stvaranju fleksibilnijih vojnih formacija, te je počeo razvoj i uvođenje novih borbenih sustava. Međutim, glavni problem je bio u tome da je u tom trenutku e, sovjetska ekonomija bila u kolapsu. Taj kolaps počeo je prije 20 godina zapravo dolaskom Breževina na vlast i jednostavno Sovjetski savez više nije mogao izdržati u tu utrku u naoružanju koje je pokrenuo Reagan. E, zbog toga kada je Mihail Gorbačov došao na vlast 1985. tisuća devetsto godine e, pokrenuo je perestrojku što se tiče sigurnosti eupi Jednostavno, sovjetska strana bila je prisiljena i prihvatiti ovu, na kraju opciju uklanjenja svih balističkih projektila srednjeg dometa, znači i SS-20, i Pershinge krestariče projektila, i velike smanjenja konvencionalnih snaga i počele po prvi put u povijesti Varšavskog pakta i sovjetske vojne doktrine se razvijati nova vojna doktrina koja je davala naglasak na obranu, a ne na napad. Međutim, bilo je prekasno... NATO savez pobjedio je u hladnom ratu, njegov suparnik Sovjetski savez i Varšavski ugovor nestali su. Nakon kraja hladnog rata postavilo se pitanje budućnosti NATO-a. Govori doktor Tvrtko Jakovina, za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. Taj savez ima prije svega političku funkciju i Oružana komponenta služi zato da bi se civilna komponenta u svim zemljama, njegovim članicama, jačala. Da bi svugdje vladale parlamentarne demokracije, da bi svugdje bili jasni, jasna pravila odnosa civilnoga i vojnoga. To je prava budućnost NATO. -a. Jer NATO nije ni nikada u pravom smislu niti bio isključivo i samo vojni savez. On je 1949. godine formiran u trenutku kada nema vojnih planova za opći rat, a pod tim je stvoren i zbog toga je navodno stvoren. Međutim, nije to bio glavni razlog. Glavni razlog je bio političko čuvanje, grupiranje, davanje samopouzdanja narodima koji u njega ulaze, ulaze, da pripadaju jednoj zajednici. Konačno, kao što je to uh, Evropska i Evropska unija. On je danas postao neodvojiv od Evropske unije, on je zapravo danas postao neodvojiv od zemalja uh, zapadne uh, civilizacije ili evropskih, uh, evropskih zemalja, evropskih civilizacija. Njemu se može sigurno puno toga prigovarati, kao što se može svakom vojnom savezu prigovarati, pitati je li on uopće potreban ili nije potreban. Uh, slično se može prigovarati i evropskim integracijama, ali znate vi, kad, kad izbora nemate. Uh, ja bih sad mogao spekulirati pa reći da bi se možda moglo puno toga prigo prigovoriti kršćanstvu, pa reći idemo formirati nekakvu vlastitu vjeru koja će biti još, još bolja i još uh, uh, više orijentirana čovjeku nego što je to kršćanstvo. Pa to je sve u redu, ali to je prilično nerealno i to se ne može dogoditi i dok se to ne može dogoditi, dok se takve stvari ne mogu događati, onda morate se snalaziti u okolnostima u kojima jesmo. A to je ta okolnost. I NATO nije donio, mislim, negativno ni jednoj od zemalja koja je u njega ušla, konečno da jest, onda bi valjda te zemlje iz njega izlazile. I valjda bi se to tako i osjetilo, ako je i elite imaju samo interes u učiju na to, onda bi se valjda negativno djelovanje osjetilo na taj način da bi to negdje za sve ova, ova silna desetljeća u kojima su mnoge i male zemlje članice NATO pakta, valjda na neki način negdje reagirale. Mi nemamo... Mi praktički nemamo ni marginalnih zahtjeva za izlazak nekih od, od, od zemalja iz, iz NATO pakta. Prema tome mislim da od toga trebamo krenuti. A jednoga dana ako se stvari promjene i, i učini nam se da, da ne valja, onda, onda ćemo reći da hvala lijepa što smo 2007. ili 2008. ili 2009. ili 15. ušli u NATO. Izaći ćemo iz njega. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jamrošić, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Zoran Brajević, a emisiju u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.